11 de la mañana, 40 minutos. Eh, dirán, que estamos escuchando ahora? Se lo presento con mucho gusto y placer. Es el coro despla de Jesús. Me dicen, que digas que es un ensayo, que es un ensayo muy reciente, es un ensayo de ayer por la noche porque harán un gran concierto el día de grande el día el domingo, ¿verdad? El domingo, ¿verdad? Sí. Sábado, sábado, el, sábado, sábado, el sábado. El sábado, el sábado, Bueno, tengo el gusto de presentarles a nuestros próximos invitados que son miembros del Cor d'Espla de Jesús. Por una parte está el director Juan Francisco Ballestero Serrano. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo muy estamos? Bien, muy bien. No podia faltar estos dos personatges que tenemos aquí. Eh, Paco Pasqual, molt bon dia. Bon muy dia. Bu muy buenos días. Bon dia a tots, bon dia. Edu Sánchez, molt bon dia. Bon dia. Què tal estem? Molt bé, Mol contents d'estar Molt contents d'estar aquí i molt, molt, molt contenta de tenir-vos aquí, de veritat. Bueno, Escort es Pla de Jesús eh, fa 10 anys que es va crear. Ara parlarem una miqueta dels començaments d'Escort però consta de 7 sopranos, si no ho dic bé, m'acorregiu, però fins ara les notícies que tinc, de 7 sopranos, 7 contralts, 4 tenors, 5 baixos i es director. Exactament. Aprovada? Aprovada. Oh, amb <laughs> Aprovada amb nota. Molt bé, molt bé, molt bé. Bé, bueno, eh, aproximadament 10 eh, anys, com dèiem per quin mes es va i qui va dir hem de fer un cor, eh, hi ha gent que té ganes de cantar, gent molt... Va ser Edu? No, jo no vaig ser, però la, <laughs> la seva edat Va ser per la Setmana Santa. Per setmana va ser Santa. en la reunió que fan els veïns del poble, per fer les palmes del diumenge de maig, sí. pues el padre Enrique, don Enrique i sa seva neboda, Anna Clara, pues allí va sortir. Va sortir dels veïns, i van proposar don Enrique... I ell va dir que sí, que li pareixia molt bé muntar un coro en el poble. Des d'aquí li enviem salutacions sí, a Don sí. Enrique. Sí, sí, a és president d'honor i està, ha d'estar també en aquest concert. Ha d'estar en aquest concert. I n'aclara, n'aclara també. Esperem els dos que, són els fundadors. Esperem que es trobi bé, de salut, sí. eh? i li enviem expressions a Don Enrique. O sigui que, en 10 anys, supost que fareu alguna, alguna celebració especial, no? Paco? Doncs pues sí. Eh, el dia 23 de novembre en el Teatro Espanya deixa'm que m'ho apunti eh, pues, ho m'ho direu m'ho direu, no? no avançarem perquè sí. haurem de fer una mica de publicitat no? ah, molt bé, així sí. sí. sí, m'agrada 23 de novembre el 23 sí, en el Teatro Espanya sort exacte, encara no ho sé però ja, ja la direm perfecte, sí. aquí estem naltros per però... anunciar-ho com se diu en castellà a bombo platillo. Ah, sí. i platillo i l'hem d'omplir en el Teatro oh, i, tant, de sí. com com. i després, pues, segueixo, no cap aquí sinó que el 6 de gener en el Palau de Congressos pues, farem la Diada de la Pau Mm -hmm. que també pues, invitar-me a totes les coses d'Evisa que hi vulguem participar, a part de nosaltres. Que n'hi ha molts. Hi ha molts, hi ha molts. I, a sí. més, ho volem dedicar també a una NG, en concret a el benefici del dia del 6 de gener. Sí. Molt bé. O sigui, el Dia dels Reis, que serà mm -hmm. una ofrena molt polida. Sí. El Dia de la Pau, com t'ha El Dia de la Pau. La, la, la dia el, de la Pau sí. el Dia de la Pau, volem celebrar, sí. Volem celebrar-s'hi el Consell de la Pau. Bé. Però teniu un projecte, des que hem escoltat part d'aquest ensai i la tarda, i que serà oferta en tot el públic el dissabte que ve. O sigui, demà. demà. demà. Un projecte en el que, ha, que es diu Cançons del món. En Aquí se li va ocórrer eh, fer aquest projecte Cançons del món, que hi ha cançons d'Amèrica, Àsia, Àfrica, Oceania, Europa, i com no, dins d'aquesta Europa, dins d'aquest continent, hi ha mm, Espanya. Mm -hmm. I dins d'Espanya hi ha Eivissa. Bueno, Eivissa, Catalunya, Euskadi, eh, Galícia, però aquí hi ha una cançó representativa de la nostra terra. Eh, què m'us dius? Bé, bueno, la idea de fer aquest, aquest projecte ha sido una mica de todos de todo el co yo ba a arribar al cor je y ya me vale a indicar que tenía alguna pesa montada o pensada de diferentes partes del món y bueno pues vas a recurrir aquella idea y vas a confesionar pues lo que es cansón del mono recorregut breu recorregut o somero rocker robot per peces de diferentes partes del mundo evidentemente no totes pero bueno en fe un recuide 11 peces de eh, en nou idiomames diferentes mm -hmm. hace todo un repte en estos mesos treballar estas peces en tan de idiomes y bueno crec que quedarem contents home, cantar New York, New York jo crec que cantant professionals com altres és quasi quasi bé fàcil però cantar en xinès o cantar amb àrab com ho porteu? Ui, on africà, on <risa> africà. força de, de matxar. Bé, a força de... De matxacar. <risa> de molts d'ensaïs, eh, molts d'ensaïs. I ells m'ho deia, per favor, mireu-me, mireu <risa> la partitura, però és molt difícil, i allí, segons quina enlleguatge... I, i. <risa> però t'he de dir també que en el concert de el dissabte eh, s'entra sí. eh, eh, l'aniversari. Vendrà l'Ajuntament, vendrà Anna Clara, farem aquí uns parlaments. Aquest dia és quan comença. Yeah. Farem una part institucional per agrair a totes components, a Anna Clara que és la directora, al president d'honor i a les institucions, la col·laboració en aquests deu anys que esperen que continuï. Deu anys, que són deu anys, eh? O sigui, no, no és... És una constància i cada... Sí. Sou els mateixos integrants de quan vareu començar o s'ha anat incorporant gent? No, s'ha anat a incorporar gent. O no, sí, els primers que venguen mos va anar molt bé perquè mos ajudaren a ensenyar i entonces, llavors llavors pues, a poc a poc s'han anat anant però no n'han vagut de nous per mos mm. aguantar molt bé. Sí. No, no, jo hi vos... pens que em tornarà alguna cosa. Vos aguanteu de, de meravella, eh? Sí. Sí. Sí. O sigui ah, sí. Deixem-se les portes obertes per veure si hi tornen alguna O sigui, què fa falta? Li, li preguntarem al director què fa falta per ser un bon, una bona soprano, un bon tenor, eh, per, per ser un bon cantant? Perquè a mi me varen proposar, jo vos ho dic ara entre altres. me varen dir, i per què no véns a cantar que això, dic, ni artabino. <laughs> Yo pienso que eh, estén hablando de cors de cor amateur de no es una cuestión profesional en cara que a vega es el, el, el mateix terme de profesional de amateur y es una mica contradictoria en sí mateix pero decir, amateur ve de amateur de, de, de amador y realmente para mí un cantante amateurte mesmer si, si cap encara que un profesional pertan diría que la única condición para cantar en un cor es tindre capacita de emoción y ya hasta lo de meses treba asat y ya está Capacitat d'emoció, que, que, eh? que, que polit. Que polit, eh? Transmetre l'emoció que un porta i, i, i res més. No, jo crec que necessita tècnica també. Oh, molt, eh? de treball, molt de treball. Molt de la, treball. Part, la, la part poètica és aquesta, la prosaica és molt de treball. molt de sí. treball Constància. Sí, sí, sí. I tant si plou, com si neva, com si fa molta calor, allí. O sigui, ensaia. Quants de dies ensaiau cada setmana? Bueno. Un, un però un? aquestes dos setmanes estan tres vegades a la setmana. Sí, sí, estic però una mica matxacat. Et dic també que el director és molt important. O sigui, sea, els cantants, yeah. però el director, la disciplina del director, la preparació del director, bueno, abans la directoria ja ara el director, és important, eh? perquè un cor val però la persona que està davant és la, és la màquina i nosaltres anem darrere. Ja. I això, tenir una persona que te fa creure que ho fas molt bé i que t'ho diu i que vull que hi sapigueu que sou el millor, <ríe> bé, bueno, doncs pues, també ens ajuda, ens estimula. Sí. Ara que no m'ho senten. Sí. Som bons, Sí, sí, sí, sí. Ara que el president i el secretari no me sent, són molt bons, sí. sí. No, perquè, perquè, clar, o sigui, tots posen la seva bona voluntat, però n'hi ha que qui s'ha... diuen és es que jo no puc, o sigui, que jo no, no en sé. Eh, s'ha donat aquest cas? Sí, moltes vegades. Jo porto 20 anys de l'Hitching i és una, una constant, no? Però he arribat a poder, poder con convèncer-nos que realment, si ningú té un impediment físic, qualsevol pot cantar. És una qüestió de treball i, i d implicació també, com deia abans no? si uno té emoció i passió per alguna cosa que fa, millora dintre del dels seus de capacitats mm -hmm. Tornem al projecte aquest 2013, Cançons del món en què com deiem, hi ha cançons de diferents països diferents continents però anem a Espanya, hi ha cançons de Catalunya, d'Euskadi, de Galícia i també de les Balears, hi ha cançons d'Eivissa. I d'Eivissa hi ha Bona nit, Blanca Roseta. Ui, ui, ui. Ho sabem tot. No? No ho tenies que sabre, tu? Ah! Sí. Aquí s'ha parlat massa. Bueno, pues está, he ja parlat está. massa? I... ser ai, ai, ai, que us he xafat aquí. És... No passa res. No ja passa està. res, però sí. sí, no, sí aquesta, també. Aquesta, pues, Serà una ja, sorpresa. Ja que... Serà una sorpresa, no estava oh. en el programa. Jo no. però... ja bueno, era... però... ja ho he, començat, jo he tret pues, d'algun lloc, sí. eh? Sí. Però ja que ho has començat, ho acabarem. Pues, ho eh, convidarem i eh, que, que, que entrem tots junts. Es, ah. és anteriors, sí. Els anteriors membres sí junts de aquesta cançó. Mhm. No sé, No passa res. És això, és que si venen tenen que venir, tenen que pujar quan per cantar bona nanita. Sí. Ah, sí, serà serà, serà imagina's cluenda, no? Sí. sí. sí. Bueno. Era una forma de tots els del 2003 fins ara. Són ses festes de Jesús. Sí. Ses festes de Jesús són especials. Sempre han set especials. Tu quant, quant de temps portes a eh, Jesús? Jo a Jesús, 30 anys. 30 anys. Eh, tu, quan, eh, Juan, Carlo, eh, Juan, perdó, Juan Francisco, quan portes a Jesús? Eh, bueno, Ivisca Santa Eulària... El Córder de Género només. Aquí a Eivissa des del 2005. Des del 2005. Paco, quan portes a Jesús? Doncs uh. <ríe> pues mira, t'hi vaig complir anys. Ah, sí. Ai, hi vaig complir anys? La sí, meva sí. filla també. <ríe> Ell em va complir 31, bueno, no m'importa. Sí, que, que 71, estàs. ja està. 71, 71. Aió yeah. m'han dit, m'ha dit una persona que t'aprecia molt, com crec que molta moltíssima moltíssima gent, que eres petit i ja organitzaves festes a Jesús. No te m'emocionis. No. Però només les festes, moltes coses de Jesús. Moltes coses estan allí gràcies a ell. L'escola, el cor, moltes coses, moltes de coses. Futbol. Jo, jo l'animo a que hauria d'escriure tot això el que ha treballat per al poble. Esther, bon dia. Hola, bon dia, Maribel. Com, ah. com estàs? Bon dia, estimat company, Joan Franca, que estàs aquí a Tisentit i totes altres companyes. Hola, hola. Bé, bueno, anem a parlar de les festes de Jesús, que quan arriba setembre sempre miram al cel i pensem que no plogui, que no plogui perquè sempre us fastidi una miqueta, perquè canvies temps, fa una miqueta de frescureta, que per una altra part s'agraeix que no faci tanta calor, però que no mos plogui, perquè les festes de Jesús se'ns desmereixen ninguna de cap poble, però són una tradició que, que francament acudeix tothom. Esther, tu volies participar, jo volia també que participàssis en aquest programa perquè coneixes moltíssim en en Paco. Tu has set regidora de l'Ajuntament durant vàries legislatures i saps perfectament que un dia, un dia es va aprovar que el carrer que va cap eh, o sigui, al camp de futbol portés el nom d'una persona molt especial. Vale, jo t'explicaré. Uh, Explica'm-ho. A la petició, petició de gent del poble es va demanar que el carrer eh, principal, que és una avinguda, donés el nom de sa mare d'en però això no era una cosa perquè sigui. Sí. Eh, això no, no he parlat mai d'un doncs paraule aquí està en Paco, amb ell no he tingut cap conversació d'això, però la gent del poble, quan jo vaig arribar, me vaig eh, posar en comunicació amb la gent més major del poble per sabre eh, com estava tot, la eh, gent, les eh, delimitacions de del poble, en fi, per conèixer totes les rels d'allà on anava, allà on la gent havia triat, doncs jo necessitava sabre allà on me i com era. Bé, bueno, doncs, la gent del poble, tots, tots els que vaig parlar, sempre em van treure en Paco, com exemple, per la seva família, mira, la seva mare... Uh, allà on sabia que hi havia una persona, una família necessitada que havia nascut un infant t'estic parlant, doncs pues, imagina't que just anys passat, mm. perquè molta d'aquesta gent ja no és, perquè eren molt boets quan ja vaig parlar amb ells eh, que de devia oh, ara no me'n recordo els, els noms en, en, no me'n recordo eh, noms però eren molts, pues, doncs aquesta gent me va dir que sempre que sabia que hi havia una casa necessitada, allí tenien quan, quan s'aixecaven al matí se trobava el de menjar davant de la porta. I, i algun versí devia saber qui li duia, però ella mai ho havia dit. Yeah. Si hi havia alguna partera o algú d'això, la primera em va ajudar era ella. I com això, moltes coses més. Com que que, bon, Paco, com s'ha deia la teva mare? Catalina Torres. Catalina Caterina Torres. Torres. Vale, pues, així era la mare, així entre moltes altres coses. Els seus fills han hagut que sortir pues, com han sortit. Hmm. Perquè en Paco va ser el primer que va posar les festes de Jesús. Avui tenim unes festes espectaculars, hmm. que venen gent, agafen vacacions per aquestes festes per poder estar aquí en aquest poble. Doncs pues que la gent sàpiga que aquestes festes varen ser provocades per en Paco i per en Joan Poas, van fer banderates i varen fer un, un període de cauots i un perí de coses i un perí de coses pels infants, i d'aquí va començar. Llavors s'hi va juntar en Pepe Illet, en Mossonet, que en el seu dia va ser concejal, i per cert, en aquell entonces es concejal, ni tan sols cobraven. I ell va ser també el que se va preocupar de que les criatures poguessin tenir un joc per anar a jugar al futbol. Se'n va anar a l'Ajuntament i va demanar donar-me un terreno perquè aquí criatures tenen que jugar. I ell i la seva dona, que sempre diuen que detrás d'un gran home hi ha una gran mujer, no, no, no, no. aquesta dona va anar al seu costat i sempre l'ha ajudat i sempre l'ha apoiat. Els seus cotxes naven plans d'infants per amunt i per avall per poder-los dur d'un poble a l'altre i per jugar al futbol els eh, dinars i les torrades, tot ha sortit de la butxaca d'en Paco. Ho sabem, Ho sabem. Que, bueno, Però jo m'estaven parlant de fa molt de temps. I vull dir, qui ha picat la porta en empaco o qui li ha demanat algun empaco, mai en la vida he sentit un no de la seva boca. Sempre està aquí per ajudar. I a més, amb aquestes senzilles, que sempre vol estar a la banda de darrere... I, i amb aquesta, que te transmiteix aquesta pau, però sabem la seva labor, i acompanyada per suposat sempre de la seva dona, sempre. Paco, Paco, el teu poble t'estima i te reconeix els teus valors. Estic segura, mira, això eh, es va dur a la comissió de govern i es va dur a pleno, i es pleno no hi va haver ninguna persona que digués que no, o sigui, tots els partits que estaven allí ho van aprovar i estic segura i coneguent en el nostre alcalde que això ho dura endavant. Estic en tota la seguretat i, i, i durà el nom de la seva mare aquesta, aquesta venida. Avinguda, així... Avinguda Catalina Torres. Serà, serà una realitat. O serà serà que... una realitat, i espero, perquè, ja t'he dit, coneguent en el nostre alcalde, eh, sé que s'estima molt a tots els seus pobles, però Jesús, qui s'hagi pujat en baix per ser una banda més llunyana, Eh, eh, està bolcat en tots però hi té algo especial m estima molt a tota la seva gent però aquí és una mica especial i, i bueno, que te podria contar moltíssimes coses moltíssimes coses, va ser, ja t'he dic primer tenim el camp de futbol que tenim gràcies a, a, a, a, a en no Paco llavors ha vengut altra gent que ha ajudat moltíssim eh, vull dir que la gent que ho du ara en Toni eh, en... que es altres d'aquí un ratet i en Campillo, vull dir que fan una, una feina increïble, perquè no paraven de demanar. Són constants, pesades, constantes, fins que van tenir camp de tésped, que va ser el primer poble que li varen posar el tésped. Vull dir que llavors tots els altres ja van anar, però no varen parar de lluitar fins que van tenir... Vull dir, I llavors, en la plaça de Jesús, la plaça que tenim avui en dia, s'ajuda que jo vaig tenir, per poder dir, gaudir d'aquesta meravellosa plaça que tenim. Va ser Paco, eh, va fer tota la força a vida i por haver, ver, vaig tenir tot el seu apoio, i en Miquel Llen, que llavors va ser concejal i per desgràcia va durar poc vull dir que, i així com em Pep Toni o, com Ester, ho hem, de deixar, ho hem de deixar perquè queden dos minuts per les 12 i ja, mos hem de despedir Podria fer un programa dedicat Ho, fa, dedicat ho farem, a... ho, farem ho farem ja ho crec que sí un dia li, li, el tindrem aquí per parlar única i exclusivament d'ell ha estat okay. molt amable eh, de veritat eh, entrant en altres i parlant de les um, festes de Jesús um, i l'origen um, de les festes de Jesús um, um, Un plaer, deixa'm... Una abraçada un gent, deixa'm saludar tota la sa gent perquè el poble de Jesús és un poble obert on ningú es sent foraster i tots són ben rebuts. Un abraç per tots, salutacions pels consejals i per la comissió de festa que ho fan fenomenal. Un Moltes gràcies. Moltes gràcies, Esther. Gràcies. Una abraçada. Una abraçada. Gràcies, gràcies, Esther. Idò, no m'us queda temps. Juan Francisco Ballester, eh, Edu Sánchez, Paco, una abraçada Venga. i molts anys i bons. No, Molts Moltes gràcies. Sí. Moltes gràcies per l'esperament, les festes. Ja ho crec no? que sí. ja ho crec que sí. Notícies de les 12, llavors tornam.